Úgyhogy üdvözlök mindenkit, a, a... beszél, de eleve van Ámút, ámútolom. Ja, ő tudja magát, jó? Nem, csak köszönöm, hogy okay. köszönöm mindenkit. Képzeljetek, mert nyitva vannak a borbélyok, itt körülbelül azt közleknek kiír lehet. Mik vannak nyitva, boltok? A borbélyok. A barbélyok? <laughs> Már egy, hát, egy nyitva van. van. <laughs> Először egy B, B helyett egy D-t de az, az, az, is, az is elég fura lett volna ide. Én is elgondolkodtam egy kicsit. Igen, jó. Úgyhogy konform Borbéi kérdést követve, megy már a felvétel? Megy, nem vágunk majd az tehát nyugodtan beszélj bármit. Igen, tehát üdvözlök mindenkit a hatodik alkalmán a Neor -e, Neoromaster, a Petrolicoglison szorolvasásának, trendvadász magyarul, valójában nem egy jó fordítás a cím sem, de a fordításoknál tartottunk, és az előbb azon adomástunk hogy milyen félrefordítások vannak, ugye egyre mélyébben megyünk a könyvben, annál több lesz majd belőle. Különösen, hogyha ruhák, vagy egyéb divat ellemek, például hajfordításáról van szó, kelt egy rasztával, nem, fajesszál fordult rasztára utalt, és akkor itt venném elő, hogy a Google előtti időkben a fordítás az, mennyire átkozottul nehéz feladat volt. Ezt mi sem bizonyítva jobban, mint a egyik tanároknak, a György Péternek egy ilyen adomája, aminek se sem tudok pontosan utána nézni, de meg azt sztori rendkívül vicces, hogy valamikor a 80-as évek elején, amikor nagyon nagy divat volt Woody Allen darabjait játszani, akkor valamelyik Budapesti Színház színre vitte az egyik darabját. És ez egy klasszikus Woody Allen eh, keserédes vígjáték, eh, és eh, közben a valami megjelent, és eh, igen, igen, így van. És amikor a műben odáig jutottak, hogy két pár van otthon, találkozik otthon egy vacsora keretében, és a Woody Jelen eredetében azt írják, hogy ez azt mondja az egyik, egyik pár a másiknak, hogy mi lenne, ha szwingelnénk. Amit a magyarok tulajdonképpen minden kulturális kontextus nélkül úgy értettek, hogy ők a táncra gondolnak, és ott a színházban helyben el is kezdtek táncolni, és leállítottak egy szingetőt, miközben a párcserés volt szó. Csak ők ezt szerencsére nem értették, mert nem abban a rendben voltak, mint amiben a, mint amiben a Budi jelenék mehetemben, és tulajdonképpen így volt, hogy ilyen, már már Viktoriánus Ertölcsöket idéztek a Budi jelenet darabok, amelyeket. Így, így interpretáltak, szóval, hogy a Google előtt ez átkozott nehéz volt, ezt tudom. Nekem is, én is belefutottam egy tényleg titanik jéghegynyi méretű félrefordításba. A hanvas és ifjú koromban... Igen, köszönöm, enni hol is van félrefordításokkal, így van. A szóval klasszikus és ifjú koromban Andy Warholról forgat, fordítottam egy filmet, és ne kellett hallgatnom a hangságot, és utána beírni magyarul. És hát nagyon sok új dolog volt benne, több mint majdnem húsz éve volt, nagyon sok új dolog volt benne, többek között az is, hogy hát ő kijön a szekrényből. És azt kérdezték, hogy mikor jött ki a szekrényből, és ez leírtam, hogy jött hogy ki jött a szekrényből. Köszönjük szépen. És hát ugye ez a, amikor, hát tehát a, képzeljétek el, hogy a magyar, akkori magyar, tehát ez 2000 környékén volt, akkori magyar művészet történetben nem foglalkoztak azzal, hogy például ki jött volna a szekrényből, vagy bennmaradt. Tehát, hogy nem volt, nem volt egy ilyen típusú gyűjtemény arról, hogy, hogy ezek mit jelentenek. Ezek a furcsa idiomák. tehát egyen nehezebbek, mint a, mind az, hogy Avrika út has a silver shine. És például arra nem utaltak, hogy meleg lenne Andy bármilyen formában. Ezt nem tekintették a részének a dolognak. Igen? Néztem szórakozásból. Jó, most mond, mond Kettő történet, az egy így gyorsan, a másik az rövid. Nekem van egy nagyon aranyos félrefordításom, még a megboldogult rádiós időkben. Ádám egyszer kiadta nekem az ukást, hogy vegyem már fel a mit tudom én milyen Miskolci rádión az apokaliptika egyik lemezét, mert le fogják adni. Vegyen fel kazettára. És én ezt szépen meg is csináltam, ott ültem másfél óráig a rádió mellett, Szükséges időben oldalt váltottam, és tudóan leírtam a daloknak a címeit is. Egyetlen egy hibát követtem, csak el kezdő angolosként. A Hall of the Mountain King című számot egyszerűen Hall of the Mountain Kingnek írtam. A ja. is előfordult. Egy -e -e szegény Mountain King voltna. No. nem jutott Egyet... nagy teremre. A másik meg, ami eszembe jutott arról, amit meséltél, Peti, a Kibújik a szekrényből, meg a Google előtti fordítás. Azért bőven az internetes szótárok idejében is ö, voltak már hasonlók. Így lett például a Subaru a melegek kocsija. Uh -huh. Nagyon csodálatos történet, hogy, hogy azt vették észre, hogy hú, javíts kiárdem, hogy a tévedek, tehát hogy egyrészt ö, egy marketing kampányt akartak építeni, és hát nagyon sok képen ö, ö, meleg pároknak ö, melegpárokkal reklámozták, mert a, a, a statisztikákból az jött ki, hogy ők veszik ezeket, mert hogy szép nagy kocsi, el tudnak vele menni, tudnak bevásárlást, kirándulást akármit intézni. Volt erről kutatás és meghívták a Subaru japán illetékeseit is, hogy figyeljetek már, szeretnénk a gay people-re is egy kampányt építeni, mert hogy úgy tapasztaltuk, hogy a Subaru az a gay people körében nagyon népszerű. Most azért mondom így hungisul, hogy, hogy jobban kijöjjön, uh -huh. és hát a, a japánoknak nem volt tökéletes az angol uh, szótára, és akkor, persze, hát boldog embereknek persze, hogy el akarjuk adni a kocsit, csiráljátok! Uh -huh. uh -huh. Hogy veszegéből boldog? Hát ja, úgy, úgy, úgy, egy jelentés. Jelentés. Már bezárt, de volt egy éttere, egy magyar étterem uh, valahol Londonban, a To the Gay Hussar. Igen, a brit baloldali pártoknak a hagyományos megbeszélőhelye volt, Igen. míg voltak ilyen pártok. És a google annyit szeretnék hozzáenni, hogy ez ilyen baseline-nak tűnik, de igazából a Google Translate megjelenésével arra ar ar berült fény, hogy van annál is rosszabb szín. Mm. Azért lehet találkozni olyan fordításokkal, amikor, hogyha bedavom a Google translate az összetett 12 oldalas szöveget, jobb ad fog kiadni. És akkor még, még egy van, egyébként valamikor a fordító egyszerűen csak simán szarik bele, vagy túl kevés ideje van. Nem tudom, néztek-e magyar szinkronnal West Wing-et? Nem. nem. Jaj. Van, egy, van egy rész, amikor Tobi azt mondja, hogy ő már pedig haza akar menni és nézni a tévében a Júlia gyermekét. És mindenki csodálkozik, hogy Toby nézi a Júlia gyermekét. Én elgondolkodom hogy mi a bánat lehet ez. Tíz, tíz perccel később esett le, hogy Júlia Child szakács műsort fog nézni otthon. Igen, így van. Jó, mi volt ott a magyar megnevezése? Személyzeti főnök a fehér házban? Igen. A Chief of Staff csináltak, hát lényegében egy HRS nevében. Igen, személyzetű jobb, jó. A, e, amikor e, a 200-as években DVD-n kiadták a minden idők öt legjobb filmjének egyikét, némileg kapcsolódik a orvosókörünkhöz is, a Vadászat a Vörös Októberre filmes, akkor a tengerjárók vannak benne, nem lehet rossz. Ha a Vadászat a Vörös októberre kiadták DVD-n, akkor egy új feliratot kapott, amit valószínűleg tehát nem is gép hanem valakinek kiadták, egy kifejezetten, kifejezetten rossz irányba indult, és abban hangzik el rengeteg döbbenetes mondat mellett ez is, hogy a tiszt fáradjon a segédjével ide. Ez angolul egész pontosan úgy hangzik, hogy egy felfegyverzett embert a hídra, de, a, de az officer véd a sidearm, az segédnek fordították, hogy a sidearm az a vagy az ten, atom nem mindenki viselhet oldalfegyvert, de hogy ezek ilyen. <gül> <Igen>. <gül> Közben jönnek a jobb-nél jobb fordítási hibák. Igazából azért ezzel melegítünk most be, mert forítási hibák fognak jönni bőven a következő részben. Én ezeket nem írom külön, egyébként. <gül> hát így nem zsosodt meg fogok állni. ha kell, te elkezdted írni, akkor oké. van les. Nem kezdtem el írni, hogy védekeznék. Voltak olyan angol, angol mondatok, angolban olvasom már, hogy úgy van értelme a szövegnek. É, é, é. És voltak dolgok, amiket így megnéztem, hogy, hogy magyarul hogyan oldotta meg, mert biztos mókás lesz. Az esetek é, nagy igen. részében ez biztos mókás is volt. É, igen, jó. Rendben. Na, a, a, a hatodik alkalom képének a Russian woodpecker választottuk, eh, amit nyilvánvalóan minden, mindannyian ismertek. Eh, ugye, ha másholét nem akarasz Starker játékból, ahol azt hiszem az első részben ez az a dolog, ami irányítja az emberek elményét, eh, amire csak azt tudom válaszolni, hogy bárcsak így lenne. Tehát eh, a Russian Woodpecker az egy viszonylag nagy referencia lehetett, senki nem tudja pontosan, hogy micsoda eh, egy ilyen eh, katogó hangot adott, és valószínűleg elszinkronizáltak valamit az oroszok, a francia tudja milyen technológiájukkal, és már sosem, de előkireméljük, eh, viszont eh, megfelelően összes elmélet szerűnek néz ki maga a eszköz. Tehát jó nagy, és jó idegenül is néz ki, tehát, hogy nagyon más, mint egy Tesco, így kinézetve, vagy egy sarkizöldséges Zöldséges, akkor még nem volt Tesco, ezért nagyon könnyű belelátni. Tulajdonképpen tudjátok, milyen antennája van? Regoli. <síns> nem, hát olyan, mint a hátnak. tehát, hogy ilyen túlzottan nagy, és, és, és gyarúsan, gyarúsan a világ felé mutatók. Na, és hogy miért kerül ide a Russian Woodpecker, nem tudom pontosan miért jelöltem, de nyilván azért, mert az előző öt alkalommal azt hiszem, hogy minden számára nyilvánvalóvá vált, hogy egy kifordított kémregénnyel van dolgunk, és ennek a kifordított kémvilágnak az egyik kedvenc eszköze ez a Russian Booker. az utána lévő világnak meg majd a heart lesz, és a mai világunknak pedig a ahogy eh, hívják őket, a qanon a jelet. Tehát, hogy igazából ezeket mind kevenni fogunk egy itt, itt, itt. Egyébként Mindent, a Russian hát... kell az, ha minden igaz, akkor rakét előrejelző rendszer, és hát. itt a rendszerségét azt úgy kell elképzelni, hogy a, a rendszer adó és vevő része között szigetelés jelleggel ott van Ukrajna. Tehát, hát, hogy pá, páros eszközökről beszélünk. Tényleg ez a kurva tehát, hogyha, ha ha a világon keresztül szeretnél észlelni, azt nem lehet egy toronyba beleszerelni. Eleve nem egy tornyot telepítettek le, de ez tényleg ilyen piszok nagy dolog. Uh -huh. És tekintve, hogy tényleg egyébként ott csipogott meg kopogott azt 10 MHz-en, azt olvastam, nem 10 Hz-en. És nagyon nagy energiával adott, ezért, ezért jellegzetes volt. A másik ugyanilyen, ami... Ami talán itt még nem szerepel, de mint hogy valamelyik Gibson regényben felbukanna, az a még egyel krípibb számállomások dolog, ami bejön egy frekvencián egy valaki, férfi hang, gyerek hang, akárki, aki számokat olvas fel. Ez valószínűleg one timepad üzenetek, aminek az a lényege, hogy fogsz egy nagy adag zajt, Uh -huh. például egymás után következő számokat, amik teljesen randomak. Ebből csinálsz két példányt. Az egyiket felhasználod a te oldaladon kódolásra, a másikat Josip elviszi a aktatáskájának a mélyébe varva New Yorkba, és ott, amikor hallgatja a kis ágylábába szerelt rádióján a számokat, akkor az alapján dekódolja, és elolvassa az üzenetet. És hogyha ezt a, ezt a zajt amit kódolás de használ, nem használhat soha újra, akkor ez nem csak elméletben, hanem úgy általában gyakorlatban is feltörhetetlen kódolást biztosít neked, amennyiben a randomot tényleg random. Igen, uh Viszont, hogyha ezt mindezeknek a tudta nélkül hallod, hogy egyszer csak az ének közepén egy amúgy üres frekvencián hirtelen egy elhaló orosz gyermekhang számokat kezd el belemondani a rádióba, akkor elképzelhető, hogy másnap reggel felveszed utolsó szentséget. Uh a, arra kérnélek, hogy meg tudom osztani a képernyőmet? Tégy úgy, hogy meg tudjam osztani a képernyőmet. meg megtudod, nem? Igen, próbáltam és nem megy. Tehát a azt jelenti, hogy Host Disabled Participant screen Sharing. Ó, értem. Ezt mindjárt megtalálom, hogy hol lehet hát. csinálni. Kétel nem, nem tudjuk osztani ezt a csodálatos... Hát azt én nem tudom. Tehát van egy ilyen felhője, az a felvétel. Jó? Uh, megpróbálom újra, nem. Not. Hol lehet ez? Amikor rám nyomsz jobb klikkel, akkor lehet ott valamit bicskölni? Uh, hosztat tudok belőle csinálni. Akkor csinál belőlem hosztat, és akkor. Azzal viszont, hogy eltűnik a saját felvételem, az a baj. Akkor ne csinálj bele a akkor tudod mit, akkor csináljuk azt a egyszerűséget, hogy berakom a chatbe azt, amit, amit ki akarok mutatni, mondani magamból. Na, erről nem emlékszem, hogy meséltem már, igen. Oh, de szép, a élet. Jó, akkor megyünk bitli felé. Azt mondja, hogy... nem, gyorsan pakolunk. Puch, szerint ez nem egy link fogadjunk? Hát valóban. Na jó, akkor B, uh, a Google keresést. Uh, a Google keresést dobjuk be. Ha vagyunk, waristen, milyen beli itt ez most. Na, így, na, szóval erre a dologra kerestek, én erről meséltem már nektek. A Rádió Cote week -ről. ha nem így rákerestek, rákerestek, akkor egy ilyen furcsa beton katedrális látni, ugye? Vagy a Wikidatán, vagy a Wikimedia Commonson, ugye? Azt látjátok? Hm? Igen, na. Szóval ez a hely, ez tudját, szóval eznek iszonyi érdekes története van, és a National Woodpecker, ez egy icipicit van köze. Amit láthatok a képeken, az Hollandia a legmagasabb pontjainak, erre két magas pont van Hollandiában, az egyik 43, másik 40 méter magas, ez azt hiszem, hogy a 40 méter vas, de így mindennel együtt. És ez Hollandia egy nagyon távoli pontján van, volt szerencsém járni ott, és ez a szörnyűséges beton katedrális, ennek ez a, is a nevel a is, ez Hollandia legnagyobb rádióadója, ez egy állam rádióadó, és az antennákat már lehetettek, de körülötte eh, ki volt írtva az de viszonylag nagy részben és antennák voltak végig, ugyanis ezzel tartották a kapcsolatot Hollandia másik felével. Ugye, mert mondtad, hogy, eh, hogy a két bootpackről közé egy ország volt beékelve. Hát itt sokkal nagyobb mm. volt a probléma, itt eh, Hollandiának egyik fele az eh, azon a helyen volt, ami ma térképen a Hollandia nevet viseli, vagy Netherlands, hogyha ahol eh, felét nézzük, és ez a nagy rádióadó kötötte össze 1918-ban a másik felével, ami hol lehetett? Belgium. Ó, Belgium, hát Belgium az, egy, az a német alföldnek a franciák által furalt. Így van, távol kelet, Bence rögtön rávágta. Amit ma Indonéziának és Malajziának hívunk, azt a részt akkor úgy hívták, hogy új Hollandia és anya, hogy Jakartának egyes részei teljesen hollandvárosnak néznek ki, tehát úgy néznek ki, mint Amsterdam, és, és ezeket a, a Surinám a más kirányban volt, ami tök jó, arra is volt Hollandia, ami később ugye egy rendkívül nagy probléma lett, igazából mind a két, de hogy a Surinámiaknál volt úgy, hogy ők automatikusan megkapták a holland állampolgárságot, arra való tekintettel, hogy mennyire élettenetesen bántak belük a hollandok korábban, de hogy, de hogy ők például itt látották fenn a, a kommunikációt a két országfél, vagy, vagy akár több országfél között is. Közben próbálom, hogy kérlek most a, a, a screen-et, mert ebben mindenkinek megengedtem, és mindenki hát rássállítja Oké, okay. másra. Működik. Működik? Jó, rendben, oké. Okay. Na, jó. akkor lépjünk előre a szöveggel. Tanulság egyébként hogy az összes létező settinget szétszórták 8-10 különböző menüpontra, uh -huh. ahol bárki uh -huh. más keresni, én viszont nem. Na, a jó vélem az, hogy viszonylag gyorsan fogunk tudni haladni, mert sokkal ha sokkal kevesebb dolog van a szövegben. Igen. igen, igen, igen, igen, bár ez nagyon érdekes egyébként, hogy egy megoldás itt rögtön az elején, ez a kereső a magyar szövegbe hogyan oldották meg. Aha. Uh -huh. Azt Melyikre gondolsz? ez a felzakogok. a leírása akarom mondani Vojteknek, de... Igen. Keretlenség és napszöveget visel, amit... Aha, és akkor most itt Balázs kedvére megállunk egy icipicit, ugyanis is körülbelül 40 oldalra később kiderül, hogy a főhősnő nevét hogyan kell éteni, mert konkrétan elmondja egy mondatban, hogy úgy kell eltenni, hogy kész. Ennyi. Tehát a Y teljesen el kell hagyni, és az eset kell tenni. Jo, amit kész, ha hallottak, csukott személyre helyezett obolusra emlékezteti. Ez így van, az angos. Csak ott nem obolus használja. Igen, hanem, hanem körbeírja. Viszont igen. az, hogy a, az akkor talán még nem Harry Potterrel azonosított kerek szemüveget, hanem inkább a sokaninak ah, az Palott-Lennonnal azonosítható igen, szemüveget, igen, és igen. inkább azzal írja le, hogy az obolusra emlékezteti. Uh -huh. Az egy tökéletes, erős, erős hangulat élem ebben a részben. Igen, igen, később sok hangulati elemet aláhúztam, amit a Na, én is aláhúztam ezt a mondatot egyébként, és ugye itt most egy a Dönt leírás következik, amiben igazából nem álltam meg, mert mindenki igénál el a Kempdönt, minden történelmességével együtt. A leírásban én sem, viszont van. Van egy rész, ami nagyon izgalmas, ami megint, elkapjuk a romantikus gibzont egy kicsit. Belefutottam még egy kettő rossz fordításba, miközben keresem azt a szemeket, amiről... Jó, megvan az oldal, már csak össze kell a... Útközben volt csak elmondja, hogy Magda azon kívül, hogy kalapokat tervez és készít maga és foglalkozik valamiféle marketinggel, bár kész nem tudja kihámozni a szavaiból pontosan mifélével. Uh -huh. Ez önmagában nem lenne érdekes. Ami érdekessé uh -huh. teszi nekem, meg ami, ami a romantikus része ennek, hogy idejött a, a, a marketingnek a nagy fehér vadásza. Uh -huh. az ember, akit megéri bizniszklasson ide reptetni, mert uh -huh. olyan képességekkel rendelkezik ebben az arkád tudományban, amivel tán senki, és ő ezek után elmegy a vampra megtanulni a marketing új titkos trükkét, vagy felszedni a Gosdúdvarban. Hát, pontosan. Ez a Gosdúdvar, ez egy jó, jó analógia. Ezzel én nem sok problémát látok, főleg, hogy ennek a fejezetnek a paranoia bizonyosfokú tüzelése és Gibson valamiféle hiúsága a célja, mert akar írni a marketingről még egy kicsit. Tehát arról a subtugó propagandáról, amit látunk, ő mindenképpen említést akar tenni, ezért behozza ezt a szereplőt, a párus Magdát, és egy furcsa, furcsa gyakorlatot, amit nehéz hova tenni, de ugye a japán subtugó propaganda mögé lehetne. Ugye a 80-as évek Japánjában ismeritek ezt a történetet? Hogy honnét indulottak a propaganda. A Vágvölgyi B. Andrásnak van egy könyve a Tokyo Underground, mm -hmm. amit amúgy is ajánlok, nem csak azért is, mert legalábbis szakértőként együtt működtem a könyvben, amiben rengeteg mindent ír a japán szokásokról, és ugye erről lesz majd szó, amikor elérkezünk Japánba, de az egyik japán marketing mogul nő mondta, hogy a legjobb, a legjobb nem minden kiadásból vagyok benne, de azt hiszem a legtöbben, így van. <gül> a, a legjobb módja annak, hogy megközelítőleg 200 ezer vevővel a márkádat megismertes, az az, hogy hat lánynak elmondod, hogy ez egy titok, és semmiképpen ne adják tovább. És ez nagyjából egy hónapon belül 300 ezer követőhöz jutatja el a te, te termékedet. Ez lehet, hogy Japánban működik és lehet, hogy bizonyos szegmensekben működik, de valójában ez a könyv is, és a másik két rész is arról szól, hogy mennyivel, hogy mondjam, mélyebben vannak ezek a, ezek a titkos kódok. Tehát a a a múltkori alkalommal a különböző agyakról való fejtegetése, meg az egész szemantikai küzdelem, amit folytatunk a film kapcsán is, meg a a bigend szövege kapcsán is arról szól, hogy amúgy nem nagyon van valószínű megoldó kulcsa ennek, csak mintája van ennek a, ennek a cselekménynek, és a mintát tudjuk felismerni, és ugye a mintafelismerésben az a döbbenetes, baszus, ezt nem fog megtalálni, és nem vészülten vele, de hogy a mintafelismerés, mintafelismerésben az egyik legnehezebb rész, hogyha ember csinálja, Hogyha egyet püstön csak vagy aréb néz, akkor már a minta eltűnik, is, mire meg kell találni. És Tehát, hogy ez nem egy kodifikálható dolog, a minta keresés. Tehát nem tudod felírni a szabályait. A a, ö, ö, ö, ö, nem tudod felírni a szabályait, ez csak folyamatosan lehet gyakorolni. Olyan, mint egy ilyen tehetség, ős tehetség, és az, az allergiával erre is utal. Ez persze mondjuk mintaként változik, és ez izgalmas, hogy összeházasítja a a divatbeli mintakeresést, ahol, hogyha elég rutinos vagy, akkor feltűnik az, hogy ez majd valamikor nagy lesz és termékesíthető. Mondjuk azzal a fajta mintakereséssel, amit a moszkvai szabályok írnak le, hogy hogyha milyen típusú mozgást látsz a tömegben, akkor mennyire valószínű, hogy téged figyel a KGB. És a... Hogy, hogy, hogyan lásd a szemed sarkából a világot, mert ott is vannak dolgok. Ez a könyv ez teljesen átlamítatva ennek a keresztezésével. Tehát folyamatosan követnek valakit. Tényleg, ebben a köben van, hogy tényleg gyakorlatilag állandóan követik a kést, és a, és, a, és a divat egyszerre jelen van. Ezt már megfejtettük, ezt a részét. Én a mintakövetés alatt azt értem, hogy... hogy... Azzal, hogy valaminek megérted a mintáját, azzal azt de ez a minta már nem alkalmas a következőre, ami, amit, amit vizsgálsz. Tehát ott újra kell, újra kell mindent gombolni, újra kell a szereplőket is számolni, mert ha megtaláltad a mintát ebben a cipőmárkában, akkor az nem biztos, hogy a minta ugyanott, ugyanazon a ponton lesz, mint a, a következő filmnél. Tehát, hogy, hogy mindig más elemei vannak. És ugye a Big ennek a iszonyatosan jó monológiában mondja, hogy a jelen, a jelen múlt és a jövő viszonya is más. Tehát tudjátok, a, a, mondok egy példát erre, a történelmnek az egyik legnagyobb haszna az lenne, hogy megértsük, hogy mit tanulhatunk előző eseményekből. Csak nem tudjuk őket rekreálni, és igazából az egyik nagy változása a posztmodernek, hogy arra is kezdünk rájönni, hogy igazából az események is teljesen meg tudnak változni. Tehát... A, e, nem tudok most erre konkrét példát hozni, hogy ki játszik ebben, de rengeteg olyan könyv vagy, e, vagy film van. Mondjuk, ami eszembe jut most, az a e, Netflix-nek a Love Death Robot, hogyha néztétek a Hitler, e, Hitler rész. Ha valaki nem látta, akkor azt, csak azt már nagyon ajánlom megnézni. Az egész Love Death Robot érdekes, de a Hitler rész az messze kémelkedik. Ugye azt hiszem négy verzióját mutatja be annak, hogy mi történt volna, ha... Hitler-del ez, meg ez történik, és mindig zseniális, első ember a holdon, így fut ki, ami nagyon különböző embereket hoz elő, de hogy, de hogy a történelmből sem tudunk mintát venni. Tehát ha valami egyszer így történt, hát, ez kázi talán, hát igen, nem tudom. A, Ugye a, a időutazó sztorikat eh, nehéz ide bekeverni, és nem is az a e, célom, hanem hogy, eh, hanem, hogy eh, valahogy deleplezzem a gibson meg a vigendet igazából ők ketten vannak most, eh, most egy, eh, hogy mondjam, kalap alatt, vagy értitek, eh, hogy, eh, hogy mit, számít, mit számít egy minta, és mire használható az a minta? Közben hoznék ide két dolgot akkor. Az egyik, hogy szerintem de kb. nagyjából egykorúak vagyunk, itt most mindenki 5-10 éve jobbra-balra. Tehát szerintem mindenkinek meg megvolt a 90-es években még albumokban megjelenő az a fajta kép, ami egy csomó zaj, és hogyha tudod faszán bungee szemmel nézni, akkor egyszer csak összeáll belőle a 3D kép. Péter valószínűleg most feláll, és elhoz egyet a példás. Igen, így van, így van. Nekünk több ilyenünk is van. Annyi nehezítéssel, hogy most már tudjátok ilyen mintákat is csinálnak, hogy csak piros, zöld, vagy kék lencsén keresztül lásd a rejtjelet. Mm. De sok könyvünk van, hogy most nem találom őket. Az a nagy helyzet. Magában az adatrejtés az érdekes, az majd tovább viszol hová, máshová. Mm. És amíg te megkerested, van egy másik, másik story, ez meg a mintakeresésnek az a része, amikor működik. Uh, mégpedig pedig uh, pedig azt, hogy van egy uh, egy két részes élet nagyon hosszú életút interjúsz János uh -huh. György az Enigma uh, folyóiratnak a 87 -dik, -dik, uh, részében. És uh, annak is a, a második felében van egyszer, amikor azaz, amikor, uh, amikor 56-ról beszél. Innen egy közepesen hosszú szövegrészlet. Én kezdetől fogva elképzelhetetlenek, elképzelhetetlenek tartottam azt, hogy a forradalomnak siker legyen, és ezt szűkébb körben meg is mondtam. Ahogy emlékszem, azt mondtam Gerszinek, főleg ő volt lelkes, mondta, hogy dehogy nem lesz sikeres, nagyon szépen halad, hogy én a világ világtörténelméből nem tudok példát arra, hogy egy agresszív nagyhatalom visszavonta volna a hadseregeit azért, mert kiderült, hogy ellenkézne egy száz évvel az előtti véleményével. Mert ugye azt mondták, hogy amit a Szovjetunió csinál, az összeegyeztethetetlen a marxizmussal. Szóval én elképzelhetetlenek tartom, hogy visszavonuljanak, mert ismertem az aténi demokrácia történetét, és olvastam, hogy amikor az aténiak megszervezték a déloszi szövetségét azzal, hogy a tagjai csak fizessenek, ők majd mindenkit megvédenek. És amikor Mélosz ki akart lépni a szövetségből, illetve semleges akart maradni, akkor azonnal megint az aténi hajóhat, és az aténi követek elmagyarázták nekik, hogy ezt miért nem engedhetik meg. Mert akkor ez precedens volna a többieknek. Utána berombolták uh -huh. Méloszt. Uh -huh. Én tehát én pillanat is sem gondoltam arra, hogy ez a kilépési kísérlet sikerülni fog, de arra sem gondoltam, hogy nem kellene támogatni, uh -huh. hát amennyire szóban meg lehetett. Uh -huh. Most ugyanezt egyébként Brexit néven játsszák el. Uh -huh. Lehet, hogy ott sem ismerte mindenki az aténi demokrácia történetét. Mindest, vannak minták, amik felfedeztőek maradnak, hogyha elég, elég nagyban játszódnak. És vannak minták, amik olyan, mint a a 3D-s könyvben a rajz, hogy, hogy nincsen stratégia, amivel megtalad még egyszer, és elmozdítod a fejed, akkor eldűnik. Eh, akkor rögtön bedobok még valamit, amit most megnéznetek. Hogy ezeknek a könyveknek én most egy 3D-set találtam, de előkaphattam volna akárhány d tehát hogy vannak hagyományos könyvényk is. Az alábbi videón azt látjátok, hogy egy robot, egyébként, ha jól emlékszem, ez már egy Arduino-s verzió, hogyan találja meg Valdót nagyon gyorsan ezeken a képeken? Ugye a, ez a Valdó, ez egy amerikai, vagy zárt angol műfaj, hogyha a 0,30-ra tekertek például a videóban, akkor látjátok, hogy ezek ilyen irgalmatlanul zsúfolt képek, és, és ha mondjuk 055 hez tekertek, akkor látjátok, hogy legalábbis ott például nem látszott, hogy van egy ilyen robot, aki egyetlen, tehát nagyon rövid idő alatt rábok arra, hogy, hogy valdo hol van a képen. Ez a típusú pattern recognition, ezt találok egy jobb videót, itt van még egy, belisz valdó, tökéletesen mutatja a másik videóban, hogy hogyan csinálja. Aha, ez az. Social distance edition. Oké, okay. rendben. Viszont ettől elvesztett elgen, itt van. Jó, hogy beteszem, Jó, tehát a második videóban az azt is láthatjuk, hogy, hogy a gépinátás hogyan találja meg nagyon gyorsan, és bökrá a helyre, ahol éppen valdó található. A, igazából az a az a jó ebben, hogy a gép tök jó így, viszont amikor nem ennyire exakt a minta, mert még azt sem tudjuk, hogy a minta pontjai mivel állnak. Amikor jártam Amerikában, akkor mondta nekem egy ilyen ember, hogy igazából ő semmit nem tett, csak összekötötte a pontokat, the dots, és azzal jött ki az a tök jó dolog, amit csinált egy egész tankerületben, amire azt mondtam, hogy oké, okay, én egy olyan helyzetben vagyok, hogy van pontok se láttanak. É, igen, és barátság, igaz, hogy ezek a big data alapjai. Annyival, hogy a kibernetika ugye abban a helyzetben tud kezdeni bármivel is ilyen elemzést, ahol le leírható, hogy mik ezek az elemek. És az a csodálatos a Gibson könyvében, igen, ebben, hogy azzal játszik, hogy nem írhatóak le az elemek. Tehát ez egy, ilyen, ez egy ilyen nagyon rafinált kibernetikai nehézség. De mi van akkor, hogyha exakt eh, módon matematikailag nem írhatóak le a eh, pattern elemei, hanem ilyen szakemberek kellenek, mint amilyen kész, aki eh, a eh, tüneteket kap, márkáktól. És attól lesz. Hát eh... ez is jó. Ugye ez volt az első képünk, amit feltettünk, ha jól emlékszem. Azt hiszem, ezt még nem raktuk fel, de felkínálással. Meg a következőnek a iventjével. A, a, a Banksnek az egyik könyvében, azt hiszem talán a fegyver a kézben mm. ben szerepelt egy kultúrabeli ügynök, akinek az volt a különleges képessége, hogy ugyanolyan jól volt képes a rengeteg adathalmazban meglátni a lényeget, és tulajdonképpen a több mesterséges intelligencia összeolvadásából álló kultúrabeli szuperelméket is Hát, ha nem is lepipálta, de megközelítette az események pontos megjóslásában. Aha. Én ezt nem olvastam, és nagyon valószínű, hogy ez. A másik nagyon hasonló példa, azt kicsit másonlét fogok hozni, de a csillagok háborújának a folytatásából, ugye a sötét erő, erő ébredése, ha valaki olvasta, ez a Timotizánnak a folytatása, ez már nem hivatalos, tehát itt eltűnt a... E, e, a eltűnt a súlyesztőben, viszont ez egy sokkal jobb folytatás volt, mint ami most filmben megkerült. Abban van egy olyan karakter, aki hívnak, a Traon Admirális, ő annyira sikeres lett, hogy ő végül túlélte a könyv tehát, hogy őt visszaemelték a kánonba, aki egy ilyen kékbőrű lény, és ha, ha valaki esetleg olvast, emlékszik, hogy ő hogyan győzi le az ellenfeleit. Mert az egy igazi a recognition, amit ő csinál. Nem, nem is olvastam. Aha, nagyon a egyébként, egy sokkal okosabb és összeszedettebb folytatás, mint ami megjelent most filmekben. Trond Földbrál is azt csinálja, hogy, hogy az adott nép, akit le fog győzni, vagy bolygó, művészeti alkotásaival veszi körül magát, és között, azok között meditál. És tulajdonképpen egy ilyen holó csarrokban ül egy kiállításon, vázák, festmények, poharak egyébek úsznak el előtte, ő egy ideig merengezeken, majd kimegy a panasztoki hidra és rettentő győzelmet adott túlerő ellen. Banks játékmester, uh -huh. ahol, ahol ezt nem kell megcsinálni a, a, az embernek, ott inkább a, a morális felhorgadást kell elérnie a fickónak, uh -huh. mert hogy tudja azt, hogy annak a birodalomnak, ahová őt elküldték, akárminek is, ö, eszköznek igazából, annak a, a gerincét egy rendkívül bonyolult társasjáték adja, ami egyébként a helyi választási rendszer is. Aha. És mihelyt elkezded látni a szabályokat, onnantól közben tudsz ö, a helyiek ellen játszani. De ehhez meg kell értened azt, hogy ez a játék, ez micsoda. Aha. És akkor itt jön be, hiszen nem nehéz behozni, a Borchersznek a Babelőnői sorsjátékot. Egy nagyjából 8-as novella, és nem ajánlom mindenkinek elolvasni. Azt hiszem ez a címem, hogy a nagybabulyóni sorsjáték. De hogy valójában én annál tömörebben, mint ami ott van, azt nem tudnám elmondani. De tulajdonképpen ennek a típusú világ mintázatnak ez a csúcsa. Tehát nem véletlenül. A babulyóni sorsjáték simán, igen. Ez egy legjobb szentszűk sem novella az a vég. Na, akkor. Figyelj, mi? akkor viszont, hogyha idáig eljöttünk, uh -huh. akkor minden körülmények között említsük még meg legalább a saknovellát. Uh -huh. És akkor ebből kisétáltunk szerintem ebből a témából. Uh -huh, jó, oké, okay, rendben. Illetve egy kedves hallgató most 15 perc alatt tulajdonképpen egy szakdolgozatra elég olvasnivalót kapott. Uh -huh. Jó. Uh, Levende még azt mondja, hogy pi. Uh, nem ne? a szám, a film. Tudom. A film, a film. Igen, persze. Hát ezek mind mennek. Uh, igen, az egy remek film volt, de tekintem, hogy nem akarok belenézni a Black be azért <gül> És a azért is szereted. Igen, ritkán nézem. Uh, no de, hát pont egy oldalt haladtunk egyébként 40 perc uh -huh. alatt, úgyhogy szerintem Jó, hát a, a harmadik oldalig is. Uh -huh. Igen. Uh, az nagyon érdekes, Na. hogy mit visel ez a Magda, aki egyébként ha. a továbbiában Gibson Zokni bábjaként elmondja még egyszer ugyanazt. Igen, pontosan. Igen. Igen, Ö, mert, hogy... Igen? mert hogy valami izé, valami repülős kezes hoz hasonló dolgot, vagy nem is Tanszia. kezes lábashoz, Igen. Hanem, hanem az a nagy nyomás ruha, ami azért felelős, hogy a pilóták lábából az agyába is eljusson a vér. Uh, hiába pörögnek nagyon gyorsan uh -huh. és uh -huh. nagyon magasan. Uh, magyarul, hát vagy Militarit cosplay -ezik egy, egy egyébként horgolt sapkákat árusító helyen, vagy a franc tudja. Nézem, hogy hol vagyok a magyarban. Uh -huh. Alacsony, dekoratív nő, a haja henna vörös, valamilyen nyomás... Nyomásálló? Na mindegy. Nyomásálló repülős szurcból szabad feszes katonai zekét visel. Éppen záráshoz készülődik, vidáman pakolgatja az árut. Ö... Igen. Pressurized flying gear. Sokkal inkább az lesz a... Keresek róla fotót. Az a legegyszerűbb. Na, most teljesen elvesztem a magyar szövegben. Magyar szöveg, az én kérdésem a 21. oldal. Igen, igen. Nekem nincs itt oldalszámotás, csak százalék. Na, de a lényeg az, hogy, csak vissza a képre, hogy itt, a, ha ezt emlékeztek rá, akkor itt azt történik, hogy egy stuttogó propagandát mesél el a Magda, ami semmi másra más nem játszik, mint hogy egy márkát, és akkor az tulajdonképpen egy vírus-szerűen, mint egy mém, folyamatosan ismétlődik, és egyre több emberhez eljut. Egy vírus-marketing-szerűség, vagy gerilla-marketing-szerűség, ugye múltkor azt mondtam, hát, ez jó. Múltkor azt mondtam, hogy keresek erre példákat, vagy keressünk, én nem, nem kerestem, És. És és nem lettem okosabb, a nem lettem okosabb ezáltal. Viszont ugye kész itt legalább egy mondatot elő arról, hogy mi az ő szakmája. Úgy értem, a fogyasztók nélkül nincs trend sem. Ez egy társas viselkedési mint egy adott termékszakoromtal kapcsolatban. Amit én csinálok, az voltak éppen egyfajta alakfelismerés. Próbálom felfedezni a rendszert, a mintázatokat, mielőtt bárki megelőzne. Ugye hát az angolban megint a Petronikognition, és akkor azt hiszem, hogy ne hangzik el ez a szó, hogy ami a cím is egyben a könyvben. Tehát az jó, hogy ő teljesen tisztában van, hogy, hogy, hogy, hogy mi a szerepe, és hát ugye nagyon fontos kell, hogy mielőtt bárki megelőzne. Tehát, hogy tulajdonképpen ez azért nagyon nehéz munka, mert valaminek a mintáját fel kell fedezni, amiről nem tudjuk pontosan micsoda, csoda, és elősőnek kell tenni, mert utána tudjátok, mi történik? És igazából majd ezzel keltem, ami, ami, ami a hírszerzésnek is lettentőnek problémája. Hát egy a konkurencia az egy dolog, vagy értéktelennél válik az információ. Tehát abban a pillanatban, ha nem te vagy első, és valaki más megcsinálja, abban a pillanatban nem értékes az a, az a tárgy. E, oké, az a konkurencia, de e, megváltozik a test És ugye ez, e, ez a hidegháborúra is nagyon igaz, hogy e, ha kiderülnek, hogy hol vannak a rakétasírólok, akkor tulajdonképpen vesztettél. E, a hidegháborúra hamarabb egyébként, tehát hogy pont, pont a divatban, Szerintem nem ennyire hangsúlyos. Aztán majd maximum cáfolnak a, uh -huh. a kedves később hallgatók, vagy kiabálnak az autójukkal, amivel hallgatják, uh -huh. vagy a számítógépükkel. Uh -huh. De hogy nyilván nagyon fontos, hogy te hozd ki először nem tudom én, a 3D kötött cipőt, ami, uh -huh. ami aztán majd Nike volt. Ha nem tudjuk mit, ugye, mert ez a legnehezebb. <laughs> Igen, csak valami létezőt próbálok mondani. Uh -huh. Ellenben, hogyha utána a... Huawei fogja Kínából 35 dollárért teríteni az egész piacra, mert lekopintották 8,5 perc a technológiát. Onnantól kezdve egészen más piacon meg ők fognak aratni vele. Tehát tulajdonképpen ez a késziféle elmélet, ez azt mondja, hogy egy nagy titok van, hogyha annak a birtokában vagy, akkor tiéd a következő időszak, következő szezon, ha nem te szerzed meg, hanem valaki más, akkor te egy kínos égő dolog vagy. Uh -huh. És akkor ehhez képest meg vannak olyan dolgok, hogy a, a klónok, a klónok klónjai, a másodok klónjain a klónjai, a másodlagos piacok, a cool status elért tárgyak, amiket lehet, hogy már nem gyártanak, de még vadásznak rájuk emberek az ebay-en. Tehát egy lényegesen sokrétűbb dolog van. Ö, nem rakétasilókról van szó, amiből, hogyha egyet kilőnek, akkor nagyon sok beton ment feleslegesbe. Uh -huh. Hanem, hanem fast fashionről most már, uh -huh. ami, ami eldobható, ahol érted, visszamész jövő héten a zarában, és már nincsenek azok a cuccok, amit múlt héten meg akartál venni, miután megjön a fizetés. É, pontosan, ez, ez nagyon benne van. Közben, hogy marginír, az is nagyon ott van, és én erről mesél, beszélek, hogy, hogy ez egy olyan tudás, ami, amit még a saját felhasználója sem teljesen és ezért nem reprodukálható. Tehát ha neki lenne egy gyereke, az sem biztos, hogy átmenne, ha bár, majd mindjárt látni fogjuk, hogy ez egy, ez egy kicsit szélesebb képesség, mint, mint elsőnek tűnik, de itt most nagyon titokzatos voltam, és majd meglátjátok, hogy miért mondom. Uh, ki játszott innen Far Cry 3 ha jól emlékszem, akkor az az a rész, amikor a szigeten, kö... jó mindig benne szigeten köt ki, de amikor a kalózok meg a igen, helyiek igen. harcolnak egymással. A japán katonás sziget, igen. Igen, igen, igen. És a, nagyon érdekes viták voltak, a, amikor már elég sokan játszották végig a játékot, mégpedig arról, hogy ez egy fehér megmentő stereotípia játéke, ahol van a jó fehér ember és hirtelen kihúzza a négereket a bajból. Igen vagy pedig nem. Én nagyon határozottan a vagy pedig nem pártján vagyok, Még pedig azért nem, mert a főhős, akit mi alakítunk benne, és akkor spoiler, aki nem játszotta, az, az nem egy hős, hanem egy eszköz. Aha. És ilyen szempontból, amit Marvin feldobott, kész is sem egy, egy varázsló, hanem egy varáztárgy. Uh -huh. Ez jó. Ez egy jó, jó irány, Ez egy jó mondás. És igen, a Farkály, erről már meséltünk egyszer, szerintem nem itt a műsorban. Ugyanis a Farkály 3 az, szóval nem lehet önmagában értelmezni az utazás egyszerre. Utazása a saját pszichébe a, a főszereplő pszichéjébe, a saját bűnbeesésébe, de nagyon csúnyán hangzik jelen bölcsészesen, de valóban erről van szó ugye a végén egy döntést kell hoznod hogy a volt barátnődet aki egy ilyen konzervatívan felüldözött lány azt -e, vagy, vagy szabadon engeded ellenben a, a, a exotikus szinte nőként, vagy prostituáltként két varázslónővel nővel és, és a harmadik a sziget felszabadításáért ilyen érdekes felszabadítás e, illetve lehet, hogy nem az a harmadik, hanem a Őrült figurának a története. Ugye ebben van egy ilyen nagyon furcsa filozófus, aki folyamatos kínzásoknak vet alá, majd valami nagyon pályán el is tűnik <gépsz> a géped Igen, Én... azt hiszem, hogy lelőjük kávéban. <gépsz> és hogy emellett van, van a te saját történeted, amit te játékosként játszol, ahol viszont nem tudod azt csinálni, hogy nem fogadod el azt, hogy a helyiek időnként feltuningoljanak. Tehát ez az eszköz volt, azért Há. mindig erősíti, hogy jó van, kedves fehér idegen, aki ide estél a Cessna repülőddel, mm -hmm. most uh, rakunk rád egy tetoválást, és ettől tizenöt több gulyót tudsz majd magad a hú húzszolni. Igen, pontosan pontosan erről van szó. Grét, Én... cápa, tett, kóf, Én... vízé, buletsz. Igen, és a, ugye a, a mondanám, hogy a film végén, de a játék végén, a 160. órában, mire befejeződik, de könnyebb fokozaton is, akkor az eszköz détát véglegesé válik, hogyha a barátnődet megtaláltad ölni, akkor egy a szemzőgőbes játékok történetőnek egyik első mainstream koitus a közepén bejelenti a varázslóan, hogy akkor ő megtermékenyült és abban a pillanatban megöl. Ezt ugye mind POW nézetből, Point of View nézetből adod elő, félelmetes és gyomorszalító az egész élmény. Na, megint egy kicsit elkalandoztunk a Far felé, de jól tettük, én visszugrannék viszont egy kicsit a, szövegben, ugye, amikor a, a, a... a... Szóval, a, a transznak a neve Mind elhangzik, ahová, ahol uh, Magda, Margo Magda dolgozik, hát, hát. akkor, akkor uh -huh. felvetődik, és egyébként nem sokszor vetődik fel ebben a, a regényben a, a kételynek a pici csilingelő hangja, uh, uh -huh. hogy uh, azzal, hogy ő odamegy és megemlíti dolgokat, azzal csinál-e bármi mérhetőt. És ebben a beszélgetésben ez új jelen nekem egyébként, amit folytatnak, hogy egyszer-kétszer felmerül az, hogy ha ez reklámozás, akkor ezzel mit nyer a kedves ügyfél. Aha. Mert hogy olyan ígéretek vannak, hogyha valakinek te ott elmond, és a megfelelő minta alapján választottuk ki azt a helyet, ahol azok a valakik vannak, akiknek ezt el kell mondani, egy ilyen előképe az influencer kultúrának, akkor az majd valamilyen módon egyszer csak hatást vált ki, és ugye a tornádó elsöpri Pekinget. Igen. Igen, igen. A, a, másik, ami, a másik, ami egyértelmű válik, hogy a paranoia szintje egyel magasabb. Tehát a Paranoia Defcon egyel magasabbra lép a könyvben, mert hogy, e, Aha, közben Marvin, hogy influencereknek nem kell sehol sem lenni, csak a neten. Azt hiszem, hogy van egy másik világ, ami amiben, amiben a neten túlmutat, csak az nem a mi világunk. Tehát influencerek léteznek a neten túl is, és, és valószínűleg járnak olyan partikra, mint amire, vagy olyan helyekre a Magda jár, és ott valamiféle hatást tesznek a külvilágra. Lehet, hogy Instagramon rögzítik, de ugye az 20 évvel ezelőtt van, 20-15-tel, Úgyhogy arról a Gibson sem, hogy mondjam, tud feltétlenül. Tudjátok nekem, mi, mi démoni, és egyszerre még démoni? Az, hogy a Burning Man Festival hogy vált egy ilyen influencer halmazzá. Tehát amikor egyszer rátévettem azoknak a modelleknek és, és vagy prostituáltaknak a gyűjteményére, akik a Burning Man Festivalonnak elő különböző pózokat, különböző láncvikinekben, amik egyre kevesebb állnak, akkor éreztem azt, hogy nagyon-nagyon furcsa dolgokat csinál a világ. Ami még érdekesebb egyébként, hogy annak, a, tehát ennek a, az ellenkulturális dolognak az egykori rajongói, erre valahogyan nem akadtak ki ilyen izé szentőrület. Tehát azt, hogy mit én koridoktorom, akit én egyébként rendkívül nagyra tartok, uh -huh. még mindig nem mondta azt, hogy azért drága barátim, az árusokat és a szajhákat most már tényleg ki kéne söpörni, de hogyha tudjátok, hogy ők inkább maradjanak azok egészséges magunkfajták, de legalább a tekceókat ne engedjük be. Uh -huh. Ö, és ez ilyen maradt. Uh -huh. Mindeközben a fesztivál meg szépen cégesedett, és a saját munkásai mondták azt, hogy ennél, ennél sokkal rosszabbul már tényleg nem lehet minket kezelni. Mi lenne, hogyha uh -huh. szrájkolnák egy kicsit? Uh -huh. És igen nem, nem viszünk homokot nektek a sivatagba. Viszont a paranoiánál ragadjunk meg, mert, mert itt van még egy szövegrész majd, a, nem olvastam fel, mert hogy annyira nem érdekes, mm. viszont kiemelni meg érdekes, amikor Magda elmondja, hogy hogyan dolgozik, és uh, itt még egyel varródik a, uh -huh. a reklám és a kémvilág. Uh -huh. Tehát, hogy egy effektíve egy ilyen Matahari uh -huh. uh, terjesztél a dezinformációt a kocsmában a náci tiszteknek, uh, nem várják uh -huh. a brit tiszteknek melyik volt ő? Igen, a, a valamilyen tiszteknek, uh, akik azért emlékeznek rá, mert, uh, mert egy kedves nő, aki érdeklődött is irántuk, valamit mondott a kocsmában egy uh, Aha, sör, ja. bor, akármi mellett. Uh, ez, uh, ahogy. Uh, Korábban kifejtette azt, hogy hogyan működik a fordított hírszerzés. Ez annál már egyen zsigeribb, egyen uh, Annyira, hogy, uh, hogy hát szívem szerint ide rángatnám Petrinek a valamelyik smiley versét, de az tényleg túl hosszú ahhoz, hogy, uh, hogy felolvassuk, úgyhogy majd bedöböm, bedobom inkább a, a csertbe és mindenki csendesen el felette uh, üres óráiban. Uh -huh. Leginkább azt meggeliét. Nem tudom, hogy mikor megyünk ennél mélyebbre. Én úgy emlékszem akkor, amikor a kész a apjának az eltűnése. Igen, akkor merül majd akkor fel. Én, én az az lesz a következő a, lépcső le szelén. a pincébre. Uh -huh. Aha. Igen. Én a, akkor emelkedik még egy szintet a DEFCO. A, per, a, a Aha. Na, és hát itt, e, ugye, e, kiderül, hogy a trans szintén a Hubertus Big -ennek a. E, a cégcsoportja azt tartozik, és valamire használja, ő sem tudja pontosan, hogy mire. Ez ugye később derül egy kicsit. De hogy, de hogy látja, hogy ez egy esetleg működő eszköz. Én, én egyértelműen úgy látom, hogy a Big hogy a Bigend valamiféle megoldását keresi a világnak, tehát hogy tulajdonképpen a kiforított hírszerzéssel nem ezt csak azt akarja, hogy szétdeszterminálja az adott üzenetet, hanem meg is fejtse közben a világot. És egy ilyen nagy borges de hogy ha, ha minden mintát sikerül megoldanom, akkor képes vagyok teljesen a világ megismerésére. Ez ugye egy nagy filozófiai tétel, és jelitom, hogy a Gibson erre hajt ezzel a történettel. A, a, még egy Bluendt látogatás fog történni. Mert mennél tovább, mert még itt vannak dolgaim. Az egyik az, hogy egy apróság, hogy találkozik a, a, a Bonicsaval az utcán, amiben vannak érdekes, érdekes és aranyos leírások. Ami nagyon jellemző Gibsonra. Azokat hozogattam alá, illetve, illetve, illetve van egy tök jó megjegyzés késznek a konyhájáról, amit alá a, ott én, én is megragadnék, de akkor viszont elő, előtte még, uh -huh. még a Magdás résznél van nekem egy... Jo, Most néztem meg, hogy hogyan van magyarul, sajnos. ez uh, hát az angol szöveg a jó. Uh, uh -huh. A bárberendezési ütőt kopott, akár egy elnyújt csizma, szinte csak a szerű lakrétegek tartják össze. Uh -huh. Ez egy fordítói... Nem egy félrefordítás, ez egy fordítói teljesen más fordított uh -huh. ide. Mert az angol szerint a... A bár úgy használt, ahogy az öreg hajók tudnak uh, használtak és, uh -huh. uh, és ilyen öregfából készültek lenni, uh -huh. Uh -huh. ami egy nagyon jó leírása annak az originális használtságnak, ami majd később készi lakásánál is előfordul. Uh -huh. Igen. És ugye erről beszél, hogy, hogy ő ezt odáig tudja értékelni, és majd ott ezt megint felolvassuk, amíg mondjuk egyéniséget nem tükröz, de valódiságot már igen. Aha, ez jó. És hogy az, egy, egy, egy patternekről és antipatternekről szóló beszélgetésben van egy ilyen részlet, ami arról szól, hogy, hogy vannak természetesen kialakult igazi dolgok, amik, amikből ez süt is, az egy nagyon jó húzás. Illetve szakásos vitánkat folytathatjuk persze azt, hogy mennyire ismert a klip. Uh -huh. Bennem ez ott merült fel kérdésként, hogy ha, ha egyrészt tudjuk, hogy a transz foglalkozik a klippel kapcsolatos uh -huh. influencinggel. Uh -huh. uh -huh. Másrészt pedig uh, uh, Londonban ki vannak uh, plakátolva itt a klipből részletek, uh -huh. akkor. Van-e összefüggés, vagy, vagy életbe léptek moszkvai szabályok, és okay. kettő véletlen már nincsen? Uh -huh. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Én azt mondom, kiindulva Gibson naimizmusában, hogy nincs összefüggés. Tehát Gibson szeretne egy olyan világot teremteni, amiben ilyen dolgok, mint a film ténylegesen The Thing, tehát egy hat a világra. És, és nem azt üzeni, hogy big minden bigent igazából nem is, is tesz jót, hogyha ő akar lenni minden. Ő, minél nagyobb a ő hatalma, annál kevésbé látja a saját magától a mintát. Neki itt egy nagyon óvatos pozíciót kell felvenni, hogy nem, nem befolyásolhatja a mi mert akkor, mert akkor eltorzítja vele, és hamis eredményt kap. Tehát én azt hiszem, hogy a plakátokat nem bigent helyezik ki például. Nekem benne van az, hogy Bigent kever. Uh -huh. Sőt, Lehet. egyébként, ha, ha igazán szemét akarok lenni, akkor uh, gaszlájtolja-e Big End készít bele ebbe a munkába. Érdekes, az biztos. Az biztos, hogy azt csinálja, de, de azt hiszem, hogy a, hogy a áruház tetején lévő kávézóban a pincért nem ő bérül, hogy felismerje, és ő mondja, hogy milliók vannak a követők között, és, és lehet, hogy de lehet, hogy, lehet, hogy ilyen boricsaú nevű emberekkel plakátoltatja ki a Camdennek azt a részét, ahol készlakik. lakik. Ez nem merült föl bennem, pont azért nem, mert én nagyon a Gibson naív világlátását látom. A, és a naivat itt nem feltétlenül úgy kell értelmezni, hogy buta és nem tudja, hanem egyszerű és, és bizakodó. Ü, teljesen elfogadom, és van annyira régi a szervek, hogy hogy ezzel is tovább mehetünk, közben beraktam lentre a csedbe a, a vonatkozó hát, moszkvai szabályt. Igen, igen, igen, Ez <gül> zseniális. Zseniális, és -e <gül> Na, e, ugye csak egyelemeli a paranója szintet. Na, ugye, Égen, is még valami, hogy azért ez a regény, e, tehát hogy mondjam, nem a világ legjobb regénye, nem is úgy van megírva, de sok okosság van benne, és a Gibsonnál ez általános, és figyeljétek meg más segényeiben is: ha egy karaktert egy többet bemutat annál, mint hogy egyszer elhúztunk, és elidőz a ruháján, elidőz a akcentusán, vagy bármilyenen, az ölíthető, hogy ez a karakter később nagy szerepet kap a minkben. Tehát ugye a Boris is, mielőtt bemenne a, a, megnézni az új grafikát, összeütközik a metróbejáratnál, és rögtön kapunk róla egy leírást, és itt már dönthető emlékszem magam, akkor először olvastam, hogy túlságosan hosszú volt a leírása a fiúnak. Uh -huh. Ezért biztos voltam benne, hogy neki valamilyen feladatlan lesz a közeljövőben, és így is lett. Ú, uh, erőt eszembe. Találtam olyan, olyan képet, ott volt a fejemben, hogy ez létezik, hogy ki jobb, jobb big end, uh -huh. és egy kicsit túl jó is, tehát rontani kéne rajta, uh -huh. mint a korábban emlegetett Tom Hanks. Osztom a képet. Nem Tom Hanks, Tom Cruise. A Tom Cruise, Tom, az nagyon fontos. Tom Cruise, bocsánat, ő... igen. Uh, Timothy Oliphant a Justified-ból. Uh -huh. Igen, ez, ez nagyon Igen. Annyi azzal a különbséggel, hogy ő ösztönösen álmából felkelve is tudja, hogyan kell felvenni azt Isten Istenvertek alapot, Há, ezért. Hát, hát, hát. Ezért jobba a kelleténél. Aha, igen, igen, igen. Így van. De kiválóan játszhatná ezt a szerepet. Abszolút. Aha, igen, igen. Ügyes, ügyes találat. Na, és hát ugye itt most jön egy olyan rész, amit igazából nem kell nagyon hova tennünk. Ez amikor Dorotheával megtörténik, megtörténik a újabb csörte, és Dorotea valahonnét, és ugye ez ilyen klasszikus paranóia, valahonnét valamelyik régi, régi fiútól vagy titkos aktából megtudja, hogy mi az, amit késznek a legszörnyűségesebb és a legnagyobb rémületet váltja ki belőle. Ez pedig az a bizonyos mindenki által ismert figura, ami a a a üldözésükre indult, tudjátok, a Marshmallow melómen. Mert ugye azt mondja azt a e, zúl, hogy, e, hogy a legszörnyű betenségetek jön szemből, van hasonló, és akkor próbálnak semmire nem gondolni, és rágondol a Dekről erre a figurára, hogy tudna ez nekünk árni? Hát így. <gül> és, e, e, e, e, és ugye ez az olyas néember, hogy többször hívja a szövegben, e, a, e, ennek a. E, hogy hívják? E, Bibendumnak a képét veszi elő. Tehát uh, kelt hanálat kéznél van. A Wibendo az a mislen figurának a legelső verziója. Igen, igen, igen. Így van. Uh, mindjárt megkeresem, addig is megosztok egy már... másik embert, akiben még, akit még bele kell keverni Há? majd egyébként uh -huh. a, a mi uh, bigendünkbe. Uh -huh. És ő kicsoda? Na ez a kérdés, hogy ő kicsoda. Uh -huh. a, az... a kép neve Wolf. Igen. A, és a Igen. És 1989 a fotó. Igen, és ami nem látszik a képen, hogy éppen, ha nem is kifütyülik, de lefújogják a tömegek, akiknek beszédet tart. Aha. És itt véget ér a világ. Markus Wolf. Aha. Aki? Aki? a Stázinak a kémmestere volt. Aha. Aha. jó el is nyugdíjas Uh, igen, igen, igen, igen. Az ő világ egyébként akkor már véget ért, tehát már nem ő volt a stázinak a feje. Aha. Ugyanakkor egy, egy jelkép volt, amikor őt ki lehetett fújolni egyszer csak. ugye itt, megegyezném, hogy uh, múltkor uh, beolvastam, uh, uh, ez már ez nagyon korai bűvendú, és utána rövidnek majd azok, amik az általunk jól ismertek, uh, uh, ez egy majdnem. 120 éves verzió. E, tudjátok, a, e, elolvastam a stázi keletkezésének a történetét. És e, egész pontosan a berlin Babylon sorozatot néztem, és abban ugye a, jobb, a nácik és a kommunisták csapnak össze a munkás és megnéztem, hogy a háború előtti kommunisták, tehát a keményvonalas kommunistáknak mi lett a sorsa Hitler, de záratta őket, vagy egyszerűen a utcán elövette őket, a SZA, vagy, vagy mi történt? Hát nem ez, hanem? Beléptek. Ó, de sokkal szördőbb a helyzet. Ők elmenekültek a Szovjetunióba, az NKDV legkeményebb ügynökei lettek, többek között a nagy, ahogy hívják a Great Purge, tehát a nagy tisztogatásban részvettek, nem nyírták ki őket szanősták, sőt ők lettek a legjobb szállisták. a háborút végcsinálták az NKDV színeiben, és később megalapították a Stázit, amit azt hiszem, hogy 35 évben keresztül vezetett az egyikük. Tehát, hogy ilyen vaskezű, vaskezű kemény kommunisták voltak. Akik Szálin mindig, mindig hogy mondják, mi volt a szó? Elismerően nyilatkozott. Hát figyelj, Wolf írt egyébként regényt időskorában a Moszkvai neveltetéséről. Uh -huh. Ugye itt nem sikerült azt sem, hogy leültetni kapott a végén felfüggesztett két év börtönbüntetést Ogyan, azért. Igen, mert az itt akár hányi éven keresztül. Igen, igen. igen. Úgyhogy ez, ez egy viszonylag kemény történet, igen. Igen, a, tehát a németek mindent komolyan gondolnak. Olyan jó kommunisták voltak egyébként, ha valaki könyvér kiállt, ha becsukod most a megosztásodatok, a dörcsön elő, rán Toma. Rá tudod dobni Remélem. egyébként, de becsuktam. Érdekes módon most nem tudok kimászni belőle. Hm. Ha megtalálom, hogy jutok vissza ebbe a dologba, ami a Zoom képernyőm. Aha. Exit full skin, Aha. ez sokat segített. Uh -huh. Nem itt van? Úgy, mást szerelek, oké. Okay. Na ez a jó ember, aki ittok, á, bedobom a csödbe. Ennek az élete önmagában egy, önmagában egy óriási történetet megér, és ugyanoda vezet vissza minden amit eddig beszéltünk. A hiszedzéshez és a, és a paranoid világhoz, de erről majd később, később a paranoia résznél. Ah, um, a paranoia még van egy, egy kis naív mondat itt, az előző, tehát a Jack Moves fejezet előtti oldalon, uh -huh. ami, uh -huh. ami segít datálni a szöveget megint csak. Igen, mondjad. Megkeresem a magyar... ú, de jó Isten, milyenek a magyar címe. Uh -huh. Tata, tata, tata, tata. Hogy azt mondja? Egyrészt Parka Boy szokás szerint játssza a Boy Next door a levelezésben, az annyira nem izgalmas. Készi, elfintorodik. Nem az... É, igen. Felnéz a KKK-ra. Nem sok minden. A 135 ös véget nem érő boncolgatásától eltekintve, ami várható volt, nem meg a vatikán Brazília mérkőzés eredményei. Uh -huh. Moris egyik hozzászólásában rámutat, hogy mind a sztori, mind az állítólagos pápai reakció híre Brazíliában származik, és még semmilyen más független forrásban nem erősítették meg. Uh -huh. Azt feszegeti, igaz lehet-e az egész, vagy csak a csa? Uh -huh. Igen. Ezt én nem figyeltem föl, de ennyire nem szoktam figyelni a sportreferenciákra. Nem a sportreferencia, uh -huh. bocsánat, uh -huh. hanem az, hogy a, a szöveg feltételezi azt, hogy, hogy ez egy sima ártatlan hoax hír. Uh -huh. Hát, hogy csak nem igaz, de nem információs művelet. Uh -huh. Ja, uh -huh. Ma, ma abban igazából szerintem nem nagyon gondolunk bele, hogy valami lehet egyszerű hóksz, amit csak azért terjesztenek, mert valami, valaki szerint vicces lenne az, hogyha sokan hinnék azt, hogy Brazíliában az ördögművének hiszik a klipet, Aha. hanem hogy a mögött kell lenni, tehát más a szintje a világnak. Fontosan, és nagyon-nagyon jól a lényegre, hogy megjárulják a szint, és tegyük föl, hogy ha beszéltek egy hírszerzésben otthon lévő emberrel ma, akkor ő azt fogja mondani, hogy gyakorlatilag a hideg háborút idéző, idéző ráhatása van a két nautikus szolgálatnak, például ennek a régiónak az eseményére. Amivel nem nehéz mit kezdeni, de inkább olvasunk tovább, mert nem, nem tudunk mit tenni vele, és nyugtázzuk, hogy valaki fölfigyel minket, egy nagy szám. Uh, viszont akkor menjünk tovább. Uh... Annál is inkább, mert googlistam, mielőtt bekapcsoltuk a videót, Aha. azt próbáltam kideríteni, hogy a Jack move nak és a Jane-Face-nek azok, azok létező szavak-e, vagy, vagy Gibsonizmust találunk hirtelen. Mind a kettő benne van az Urban Dictionary-ben, mind a Aha. kettőnek kevés a, uh, kevés definíciója van, a Jane-Face-nek konkrétan egy darab 2005-ből. Tehát az még időben is van hozzá. Aha. Uh -huh. A jack move az többnyire inkább lopást jelent, semmint mint Én azt a jelenti. váratlan uh -huh. hülyeséget, vagy váratlan, meggondolatlan, de lehet, hogy valamire vezető, de általában csak gázos lépést, ellenben uh -huh. ez is egy-két definícióban felbukkan. Csak uh -huh. nem tudom, hogy a kettőből melyik. Én Gibson, Gibson irpusnak tennél, mert ugye megmagyarázza. Megmagyarázza, hogy Donnynak voltak mindig ilyen hirtelen és, és döbbenetes lépései, és ezeket hívja a jackmove-nak és nekem ez belefér, hogy ezt őt találta ki. Azon kívül, hogy a being jacked, az azt jelenti ilyen kirabolni, tehát hogy biztos, hogy lapáshoz uh -huh. valamilyen, valamilyen közel lehet. E, valamelyik őrült angoloszleng szerint. E, én elfogadtam, hogy ez itt a szöveg struktúrájában úgy elondamondat ez van elrejtve. Tehát, hogy ugye minden eddigi cím ezekről nem nagyon beszélgettünk, de hogy borzasztóan hozzá van kötve. Tehát nem véletlenül vannak témái a fejezeteknek. Nagyon megvilágító hogy miért tud a fejezet. Később ez még bildámban így lesz. Lesz egy fejezet, ami nem érthető meg a címe nélkül. Igen, igen, igen, igen. igen. Talán uh, Azon gondok, hogy mi van még itt aláhúzva? Nem sok minden. Miközben Casey tornázik. Uh, talán csak egy dolog, hogy egy helyen előkerül az a kódja, ami szerint ő él. Uh -huh. mert ugye elgondolkodik, hogy a legegyszerűbb az lenne Doroteától megszabadulása, hogyha azt mondaná a következő logóra, hogy minden oké, okay, attól teljesen igen. függetlenül, hogy mit, é, mit érez, és akkor ezzel neki vége a melónak. De ezt nem tudja megtenni. De ezt nem tudja megtenni, igen. aztán kiderül, hogy hát még ezzel is jobban járt volna, mint azzal, hogy Doroteával kezd két illetve hát, hogy valamilyen módon válaszol arra, hogy ő létezik. Hát, De kész igazából ég... ebben nem harcol. Igen, igen. Igen, tehát hogy itt tulajdonképpen magával nem tudna szembenézni, hogyha hazudna. A tökéletesség iránti hajlama ezt nem engedi. Másfelől pedig valahol, valamilyen módon az életben mégis beveredik, ahogy ő is tudja, és mi is tudjuk, hogy el fog menni a trippet odászni. Uh, és igen. ez nem a Dori volt való találkozás kell. Uh, nem, vannak még uh, ap apróságai már a itt ebből a uh -huh. részből. Mondjál. Az egyik az a, a mágikus térnek a megjelenés az egyik mondatban. Uh -huh. A szóho hétfő reggelenként lüktet a semmi máshoz nem fogható energiától. Uh -huh. El tudsz képzelni egy helyet, ami hétfő reggel érdekes és energiával teli? Uh, nem, de ez egy tipikus a mondat, valóban. Igen. Tehát ugye hogy ez, hogy, hogy a szóho az egy olyan hely, ahol, ahol hétfő reggel, pénzét, uh -huh mindenkinek plusz a dob, dobnak a szájába, és pezseg a füle. Egyébként, egyébként annyiban megmédeném, hogy az egyértelműen látszik, hogy vannak ilyen nagyon busy, és nagyon ilyen vilasszik helyek a világban. A New York például, egyszer New Yorkban minél lejjebb mész, a World Trade Center környékén, egyszerűen nem tudod azt, nem, tehát ott csak az látszik, hogy busy ez a világ, tehát hogy folyamatosan pörög valami. Az hát nem tudod, hogy mi pörög, de ha kistaként ott vagy, akkor szinte hallod az aját, hogy a pénz a kitozított csatornákon ömlik a borszít alatt. De ugye egész New York egy nagyon sietős és gyors hely. És akkor emellé hozom az egyik kedvenc példámat, hogy Los Angeles milyen. Los Angelesben nyilván nem tudom, hogy kiállt közületek, de hogy azt hiszem, hogy a Getty Museumba akartunk elmenni. A, talán Riverside-ról, vagy nem tudom, melyik volt az a rész, annél teindultunk, a Getty Múzeumban, Riversdale, nem emlékszem. Lényeg az, hogy 5 óra volt autóval. Ami, hát 5 óra alatt Trágáig el lehet érni nagyjából. Szóval, hogy ekkora a város, ott nagyon más a energiája a dolgoknak. Egy New Yorki belvároshoz képest a Los Angelesi 5 órás autózás az ilyen nagyon könnyen érezni lehet azt, hogy ezek más energiái dolgok. És azt hiszem, hogy itt erre gondol a szerző. A más energia az teljesen megvan meg, hogyha ha valahol a City-ben ö, ér a hétfő reggel, akkor a piciben eltérő, de azért mégiscsak csak katonáként cserélhető öltönyös pénzügyi dolgozók kis seregét azt meg fogod találni, de hogy ez nem az a fajta energia, Úgy, úgy tűnik, hogy egy kicsit korábban el kell mennem, mert itt valami helyzet van, úgyhogy negyed órával korábban be kell fejeznünk, sajnos. Na. Jó, eh. akkor nekem egy utolsó mondatom van, és utána szerintem tudunk engedni, uh -huh. ha az még belefér. Hát még egy négy óránk van most. Jó, ja, még egy, hát, tökéletes. Yes, akkor megkeresem sérülbe a mondatot, mert megint az angolból van aláhúzva. Igen, találkozunk az emberrel, aki nagyon jól le van írva. Uh -huh. Igen. És akkor utána van kész konyhája. Nem, még előtte van egy nekem, a készínek a a karrierje. Uh -huh. Igen, a Seattle Mountain Bike Manufacturer. Igen, és éppen nem találom magyarban, hogy hol van ez a... Hát Fidej, akkor kénytelenek ezt angolul meghallgatni a kedves hallgatók. Um, uh, working with a design team of Seattle-based mountain bike manufacturer, and had branched into a skatewear and then shoes. Uh, tehát, hogy uh, egy, uh, egy mountain bike gátóval kezdett, utána pedig uh, uh, a skatewear, az azt hiszem, hogy a legkönyvebb deszkásruhának fordíthatnánk, igen. És utána jöttek a cipők. És hát ugye tudjuk, hogy találkozott azon emberrel, aki először volt a fordítva a tehát innentől már tökély össze tudjuk kötni, hogy valószínűleg milyen megbízásai hettek. Igen, igen, igen, igen, igen. És, és érdekesen most a cipőknél vagyunk, hát egy cipőgyártót hát. márkázunk újra. Igen, igen. Egy, egyre inkább csúszik be az utcai kultúrába. Hát, uh, igen amitől a klip az egy tök dolog. Uh -huh. És ilyen módon amúgy abszolút meg lehet érteni az érdeklődését iránta. Uh -huh. uh, még úgy is, hogy, hogy pont annál a résznél járunk, ahol azt uh -huh. találja valahol magáról mondani, és akkor érjünk egy készi uh -huh. és ne beszélgessünk arra, hogy Kevin Bacon kutyájával beszélgetett egyszer Hubertus uh -huh. Big <gül> Bár rem remek rész. Uh -huh. Igen. Uh, hogy neki nincsen hobbija. Uh -huh. Miközben van, és, uh, és ez egyfajta szakmai érdeklődés uh -huh. is nála, akárhonnan uh -huh. nézzük. Igen. Uh, olvasd el a konyhát, és akkor utána jövök egy ellen javaslattal. Uh, jó, ha megtállom a konyhát a magyarban. Ak nem akkor, akkor mondom angolul. Uh, case kitchen was generic, unnabled, and case had admitted that it wasn't a matter of economics, but, uh, but of her sensitivity to trademarks. Tehát, hogy e, e, ugye a Gibson mindig mondja, hogy Brown, e, Brown robotgép, vagy egyebek. E, e, érdekes, hogy, hogy az élete minden területére rá megy a márkák iránti félelem, és ezért nem Brown robotgépe van, vagy Bosch e, Turbixa, hanem próbál márkátlan, e, márkátlan eszközöket választani. Örülműködöm, hogy a Diobát már előhoztam nektek három alkalommal ezelőtt, a márkátlan. E, metrós, igen, emlékszem is, metrós márkát, amit ugye bárhova be lehet de tudom, hogy neki is ilyenek vannak, és még sem kellett kapargatni róla a Viszont most gyorsan belekötnék abba, amit mondtál, hogy, hogy egyre inkább az utca felé halad. Szerintem a ruhák és a film között nincs jelentős különbség. Azért nincsen, mert mind a kettő egy emberi interakció, amit ugye mondt, hogy a felhasználók nélkül nincs a termék. Tehát a film is, meg a ruhák is az egy olyan folyamatosan változó valami, amiben, amiben gyakorlatilag azonnali döntéseket kell hozni, és ugyanúgy el fog tűnni abban a pillanatban, hogyha megfejtődik, vagy, vagy elsőként rátalálnak. Tehát ennek a, ennek a kövnek az egy ilyen kimondatlan története, hogy mi van, ha valaki korábban mellje. Akkor mi vész oda? Na én meg pont ezt akartam mondani, hogy a, a, a cipőre ez pont nem igaz. Uh -huh. És amikor ez a könyv születik, akkor ezt már nagyon jól tudjuk a nevezzük egyszerűen tornacipőnek jó asszniker. Igen, igen, igen, Hogy annak Aha. van egy, egy idővonala, Aha. gyűjtői példányai, ritka colorline-nak. Tehát, hogy az, hogy a Aha. nem tudom, hanyos ből neked az van meg, aminek rózsaszín az egyik betétje, Aha. amiből csak 248 darabot vartak. Aha az egy valami. Más kérdés, hogy a benne használt műanyagok miatt ezek már nagyjából szétrohadtak, és, uh -huh. és körülbelül fekete mágiával kell őket uh -huh. összevarázsolni. Uh -huh. Vagy egyszer csak úgy döntesz, hogy a rohadt ritka, és egyébként nagyon drága a cipőidet elkezdett hordani. Uh -huh. De hogy ö ö több, több, több megfejtés van erre. Uh -huh. A Just for Kicks című dokumentumfilmet kell uh -huh. megtekinteni, ez egy hát, uh -huh. tíz és több éves, de uh -huh. azóta csak tovább a dolog. Uh -huh. Ami az egésznek az elégről szól. Tehát, hogy ez, ez egy annál kicsit tartósabb dolog. Vagy legalábbis hogy van, van az a szintje, ahol, ahol amúgy teljesen kedves módon őrült emberek 400 darab cipős dobozzal élnek egy lakásban. A másik, amit ide akartam behúzni, megosztok egy gyorsan két képet egymás után, hogy ennek nagy divatja van egyébként ennek a márkátlan márkának. Ez az. az. <laughs> so, so, sokat lehet vele aratni a dezínen, Aha. hogyha ilyeneket tervezel. Időnként Aha. van a legjobb minimalista csomagolás, ezt mindig ö, csillogó szemű emberek Aha. után a Facebookon tovább serelik, hogy mennyivel sokkal jobb lenne, hogyha így néz neki ki a tej. Nem lenne Aha. rajta az a sok felesleges betű, ami leírja, hogy tej meg hogy uh -huh. id meg, meg életerű Hú, ezt vezet. Uh -huh. é, és hogy van, van olyan márka egyébként, olyan magyar márka, opá, a kikapcsoltam közben, uh -huh. é, ami erre ment rá, uh -huh. é, ezt is mutatom, meg nyilván nem csak magyar márkák vannak ilyenben, és nem csak a Rioba. Uh -huh. Megyeser erre is. Uh -huh. Ez a Tesco által forgalmazott Soul Drops nevű uh -huh. é, Uh -huh. rendkívül hipsterbarát csomagolású uh -huh. koccos, uh -huh. amúgy generic öblítő, ilyet használok, a kéknek uh -huh. kék illata van, a lilának pedig lila illata. Uh -huh. a Tesco egy jó példára, ugye aki mindent, ő volt egyik első, nem, nem az első olyan cég, kezdve Marvin egy fontos dolgot ír, hogy a Tesco-nak találkozunk a saját márkás eszközeivel. De tudjátok ki az, aki az egyik legnagyobb saját márkás volt, és Ma Istenként tisztelik sokan, én nem feltétlenül, és mindenen ismerjük a nevét, csak nem feltétlenül tudjuk, hogy pont onnit. Nem. Az egyik első márkáról van szó. Egy angol vidéki kereskedés volt az, aki elkezdett saját márkázni termékeket. A tulajdonos Németországból érkezett ezúttal Heinznek hívták. És szinte mindene volt, beleértve a csapat is. Ez a Heinz Ketchup, így van. Az amazon mondtam volna, mert ők éppen a közelmúltban keveredtek botrányba azzal, hogy kiderült, hogy nem csak, hogy gyártanak a saját márkás terméket, amik mindenki tudott róluk, hanem hogy figyelik azt, hogy ki mit ad el a, a piac terükön, és az igazán sikeres termékeknek a számai, azok átsziválognak a saját márkás termékfejlesztő stábhoz, és ezt több kis cég zokon vette. Na, és ez a másik, amit meg akartam hozzáosztani, hogy az a baj az, az ilyen márkátlan márkákkal, hogy valójában, ha az ember nem az internetről rendel valamit, akkor egy ilyen polcon kell életben maradni a, a terméknek. És ott elképzelhető, hogy a, fekete, a fehér alapon fekete csokoládé feléte a csokoládé, az nem az, amit először le fog venni a letisztult a betűt kereső vásárlók tömege. Most közben keresem ezt a cikket, ami mutatja, hogy a szolisták hogyan zarándokolnak el abba az első boltban a Heinzkecsetet árulták. Ez vagy Amerikában, vagy Angliában, vagy nem emlékszem pontosan. Nem lesz olyan egyszerű megtalálni. Japánt mindenképp bele kell írnom, úgy látom. Aha, az Egyesült Államok. Na jó, ezt a Wikipédia nem fogja tudni ki nyerni nekem, mert azt hiszem, hogy a guardian vagy valamelyik hasonló helyen olvastam egy nagyon jó szöveget arról, hogy a márkák kialakulásakor hogyan lett a helyünk. Tométoke csak az, ami, és ilyen több áttétellel... Ne, ne, volt, megkeresem legközelebbi alkalomra. Jó. Jó, akkor nekem még van egy sharing-e, itt azt írja balás, hogy az első logó kereszt volt, ami uh hát -huh. természetesen nem igaz. Mutatok egy uh -huh. 1870-es uh -huh. uh -huh. logót, szerintem mindenki találkozott már vele. Hát uh -huh. igen. És uh -huh. ez uh -huh. nem az első, az önmagában uh -huh. egy nagyon izgalmasabb, hogy meddig lehet felismerető logókkal visszamenni, és mit tekintünk mondjunk Brandnek már, uh -huh. Uh -huh. erről hosszasan hát viszont az A, a, az. Ker a keresztes lovagok keresztei például, ugye a keresztes lovogók olyan személyek voltak, akiknek nem volt egyenruhájuk, hanem, eh, hanem úgy tudtak csatlakozni a hadjárathoz, hogy egy ilyen bizonyos heraldikát magukra öltöttek, eh, aminek meg voltak a maga jelei eh, és akkor azokkal eh, Azokkal, azokkal azonosultak, ami Márján. nekünk ma már én. igen? De akkor a római légióknak a sasa, tehát hogyha onnantól kezdve a római sast magadra vartad, akkor onnantól kezdve mindenki hát. tudta, hogy kikhez húzol. Hát, az is benne van. A egyenruhák történet egyébként nagyon nagy történt. Lehet, hogy majd egyszer is rá fogunk térni, hogy hogyan állapotották maguk egymásról meg az emberek, hogy melyik csapatba tartoznak. Tehát még a 100 éves háborúban ez vagy történt, mert hát nyilván nem úgy volt, hogy angolok pirosban voltak a franciák, meg kékben esetleg gilliumok voltak rajtuk. Hát megkérdezték. Tehát akkor a csata elét toppant egy ember, akkor rákérdeztél, hogy a kömelyik bandába tartozik. És akkor elmondta, hogy ő a ellenség, és akkor te is bemutatkoztál és elkezdtél te egymást. Ez egyébként a kis emberek szintjéig lement. Az a baj, <gül> hogy ez, ez egy kicsikét ilyen, ilyen valószínűleg lenni teszi a csatákat, hogy ott még hosszas beszélgetést tudtok folytatni. Nem is az, hogy toppant valaki, fegyver van nála, rád néz gonoszul, akkor lecsapom, majd utóbb megbocsájtanak érte. csatában mindenki gonoszul néz, tehát ezeket, ezeket nehéz így elválasztani egymástól. Jobb esetben, de ez is egyik kezdet jobb esetben jó irányba menekültek az emberek. Tehát, hogy von egy kicsit vissza, hoppá, hát a csapat fele az enyém, a másik fele meg a másik, akkor ezeket most jól fogjuk el. Ajánlott nézni valóan, akkor van még a Gelevent nevű két évadot megért uh -huh. ö, lovagos uh -huh. uh, musical sorozat. Uh -huh. Uh -huh. Ez sajnos a Netflix előtt ment, ezért nem tudták kimenteni már uh, harmadik évadra, de ez a két évad is rendkívül uh -huh. vicces. És annak van egy része, amikor az óriások és a törpék csatáznak, akiket két szomszéd faluban laktak, és amikor egymásnak vannak, akkor utána hosszasan tisztázni kell a keveredés után, hogy te most óriás vagy, vagy törpe? Uh -huh. <sítható> Teri Precsetnél van még a Kumvölgyi csata, a történelem egyetlen csatája, ahol mindkét fél szentül állítja, hogy a másik orvó rajta ütött. A törpék és a trollok vívták egyébként. Uh -huh. a... Azt nézem, mi van a Bonnie Chowig, aláhúzza nekem. A... Nekem egy aláhúzások van még, amikor Casey azzal átadja magát, hogy nemet tud mondani Big ennek. de ez csak azért, mert rendkívül cokulja, hogy azt gondolja, hogy nemet tud mondani Big ennek. Nekem, Nekem a, itt a, ez az összetűzés, ez nincs aláhúzva. Abból nekem is csak apróság, mert ez csak annyi, hogy Dorotea egy szemétláda. Igen. Illetve a, van... a Bernard egyetlen kérdéssel van aláhúzva ez a Wino. Tehát, hogy miért nem tetszik? Uh... Illetve van a másik, amikor, amikor Bernard az egyetlen, aki, aki elsőre nem vágja rá a klipre, hogy ismeri. Az egy ilyen uh -huh. Uh -huh. feltűnő momentum. Illetve azt, amikor megnyílnak egymás felé annyira, hogy megpróbálják megfejteni együtt biggendet, hogy így mit kéne róla gondolni, hogy ki ez a csávó. Uh -huh. Uh -huh. Itt itt a Biggént figurát megint tágítjuk egy kicsit kifelé, hogy hogy nem, nem annyira egyszerű, mint elsőre tűnik, vagy hogy uh -huh. több az, az, száv van a kettőbe, mint gondoljuk. Uh -huh. Ebben biztos vagyok, hogy azért nem annyira egyszerű, mint elsőre tűnik, és ezért is kerül be 3, könyvbe. És nagyon drukkalak minden percre, amikor megerülik. De nyom, oké, a negyedórás harapástól egy kicsit dezorientált lettem, és nem tudom pontosan, hol vagyunk. A, viszont legal tekerünk el a bonicó e, e, pedig. E, ugyanis e, ennek a fejezetnek a egyik specialitása, hogy nagyjából négy mondatot húztam alá e, benne. E, de e, és utána nagyon hamar át tudunk menni a következő fejezetre. E, nem, bocsánat, ott van, egy nagy részem, amit aláhúztam. az amikor a filmi belétéről beszélgetnek, oda még szöveget is írt. Jó, hmm. akkor szerintem itt fejezzük most be, ez egy kulta rész lesz, mert egyhogy valahogy nem tudok annyira figyelni a másik, az, hogy el kell rohannunk szinnapozni e, Sárikával, e, és akkor innen folytassuk legközelebb, bepótoljuk legközelebb alkalommal, jó? Ö, jó, én akkor a következő az, azzal folytatjuk, hogy mesélek arról a legszebb férfi kabátor, amit egyszer Barcelonában láttam. Aha, jó, rendben, oké. Okay. Pont jó, kapcsolódik a ide. A jó, és akkor a 11. Jó, a ne lőd le a jó? Uh -huh. jó szerencsére nem értettem. A 11-től folytatjuk, jó? Úgy lesz. Sziasztok! Jó, rendben, hello. sziasztok. Hello, hello.